ויחמול שאול והעם על הגג, ועל מיטב הצאן והבקר והמשנים, ועל הכרים ועל כל הטוב, ולא אבו אחר עמם. וכל המלאכה נמבזה ונמס, אותה החרימו. ויהי דבר אדוני אל שמואל לאמור, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי, ואת דברי לא הקים. ואיחר לי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 ואלך בדרך אשר שלחני אדוני, ואביא את אגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי. ויקח העם מהשלל צון ובקר ראשית החרם לזבוח לאדוני אלוהיך בגלגל. ויאמר שמואל, החפץ לאדוני בעולות וזבחים? שמועה בקול אדוני. הנה שמועה מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים, כחטאת קסם מרי. ועוול וטרפים הפצר, יען מאסת את דבר אדוני וימסך ממלך. ויאמר שאול אל שמואל, חטאתי, כי עברתי את פי אדוני ואת דבריך, כי יראתי את העם ואשמע בקולם, ועתה שענה את חטאתי, ושוב עמי, ואשתחווה אל אדוני. ויאמר שמואל אל שאול, לא אשוב עמך, כי מאסת את דבר אדוני,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 עתה כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל, ושוב עמי, והשתחוותי לאדוני אלוהיך. וישוב שמואל אחרי שאול, וישתחו שאול לאדוני. ויאמר שמואל, הגישו אלי את אגג מלך עמלק. <המלך> וילך אליו אגג מעדנות, ויאמר אגג, אכן שר מר המוות. ויאמר שמואל, כאשר שקלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים אמך. וישסף שמואל את אגג לפני אדוני בגלגל. וילך שמואל הרמטה, ושאול עלה אל ביתו גבעת שאול. ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו, כי התאבל שמואל אל שאול. ואדוני ניחם כי המליך את שאול על ישראל.